Hjärtligt välkomna alla närradio-lyssnare till Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 22 juni klockan 14.00. Den första repris sänds söndagen den 23 juni klockan 09.00 och en andra repris torsdag den 27 juni klockan 20.30. ...år 2013 allt detta. Ansvarig utgivare är Arnold Boström och jag som pratar heter David Long. Jag representerar Sverigedemokraterna i riksdagen och i socialförsäkringsutskottet. Jag vill börja med att säga att jag hoppas att ni alla har haft en jättetrevlig midsommarafton och att helgen har fortsatt i samma positiva riktning. Jag själv har själv haft lite otur och åkt på en smärre infektion av något slag, Så jag är lite osäker på hur min röst ska hålla under sändningen. Jag kan ju redan nu be om ursäkt för om jag skulle hosta till under sändningen. Jag tror jag håller på att börja tillfriskna dock och det känns ju bra. Av säkerhetsskäl så har jag lagt in en extra pausmelodi i den här sändningen för att jag ska få en chans att återhämta halsen och stämbanden. Onsdagen den 19 juni så hade vi i riksdagen våra allra sista debatter och voteringar före sommaruppehållet. Men det betyder inte att årets riksmöte är helt över. I socialförsäkringsutskottet så har vi åtminstone två utskottssammanträden i sommar. Och EU-nämnden håller igång så gott som helt oberört av att det är sommar. Jag själv har också blivit inbjuden som talare i ett antal olika lokalavdelningar runt om i landet. Så att... Jag har det att planera inför sensommaren i alla fall. Och vi planerar och organiserar en hel del och jobbar på inför årets landsdagar. Det är ganska mycket förberedelser inför det. Och även inför politikerveckan på Gotland som äger rum alldeles snart. Och så även årets sommartal av Jimmy Åkesson i Sölvesborg. Och jag tänkte börja med att berätta vad vi har lagt ut på hemsidan angående just politikerveckan på Gotland. Det står så här då att söndagen den 30 juni så sätter årets politikerveckan på Gotland igång och måndagen den 1 juli då är det dags för Jimmy Åkesson att för tredje året iföljd tala från scenen. Så 1 juli är alltså Sverigedemokraternas dag. Måndagen den 1 juli, det är vår dag i, i Almedalen och på Gotland. Och då kommer vi också att ha ett antal seminarier. Så ni som har möjlighet att bege er till Gotland just under den första juli. Ni är varmt välkomna dit. Det kan säkert vara väl värt besöket. <hör> vi kommer då att inleda kvällen med lite underhållning från klockan 18.30. Alltså från Almedalscenen och sen så avslutar med att höra just Jimmy Åkesson tala. Och han beräknas kliva på scenen klockan 19. .00. Kom gärna i god tid så att ni får en bra plats Det var ganska många människor Och ganska Svårt för dem som kom sist Att komma långt fram Och se och höra Jimmy från nära håll Bjud gärna med er Era vänner också Men som sagt måndagen den första juli och Det är alltså underhållningen Som börjar vid 18.30 Vi har seminarier inne i Själva Visby centrum Tidigare under dagen och som traditionen bjuder så kommer Jimmy Åkertan även i år att hålla sitt sommartal i hemstaden Sölvesborg. Och efteråt så blir det också mat och underhållning för partiets medlemmar. Och sommartalet i Sölvesborg det äger rum då eh, lördagen den 24 augusti klockan 14. Eh, då sänds det förmodligen ett eh, närhålleprogram här från Radio SD också. Men ni som har möjlighet att åka till Sölvesborg lördagen den 24 augusti och vara där... Gärna från klockan 13 då när kaffe serveras och sen 14 när talet hålls. Ni är varmt välkomna dit och det är alltså i Fyra park i gästhamnen i Sölvesborg. Och man kan också anmäla sig till sommartalsfesten efteråt. Det är mat och underhållning som serveras detta år i anrika slottslängorna in till Sölvesborgs slott. Som ligger bara något stenkast från Fyra park. Och till sommartalsfesten så krävs anmälan och även medlemskap i Sverigedemokraterna. Så ni är som sagt varmt välkomna dit också. Ni som bara vill lyssna på talet, ni kan komma dit även om ni inte är medlemmar. Jag brukar ju inleda mina sändningar med att tala lite om senaste opinionsmätningarna. Och det är så att det har kommit en ny typ av undersökning från Performance Factors som... Ställ lite andra frågor än de klassiska. Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag? Här ställer man frågan. Vilket parti är det troligast att man kommer rösta på? Man eh, frågar också. Vilket, vilka partier skulle vara tänkbara för dig att rösta på? Och vilka andra partier. Eller hur många andra partier finns det som du skulle kunna tänka dig att rösta på? Förutom det du troligtvis kommer att rösta på. och så vidare. Och för att eh, då... Kommer komma till den viktigaste biten först. Sverigedemokraterna har de mest lojala väljarna av alla partier. Ganska intressant. Eh, när man tittar på vilket parti det är troligast att man kommer rösta på så får Sverigedemokraterna 10,4 procent. Och det är ju eh, ganska så väl i linje med eh, genomsnittliga mätningarna vi får. Eh, resultaten vi får i mätningarna och... Eh, minst andel av befolkningen anser att det är troligt att de kommer rösta på Centerpartiet de får bara 2,4 procent när man ser på ifall Sverigedemokraterna är ett tänkbart val eller inte så får vi 16,5 procent och det är fler än vad till exempel Folkpartiet och Vänsterpartiet får och när man sen tittar på då lojaliteten alltså hur många andra partier än det troliga partiet kan du tänka dig att rösta på då har Sverigedemokraterna lägst andel 0,7 procent eller är fel 0,7 andra partier i genomsnitt. Och det är det minsta vilket innebär att eh, det är alltså de som röstar på oss eller som troligtvis kommer att rösta på oss. De kan inte tänka sig att rösta på något annat parti. Socialdemokraterna och moderaterna delar andra platsen i, i lojalitet där är det bara 0,8 andra partier de kan tänka sig att rösta på. Medan centerpartiets väljare kan tänka sig två andra alternativ. För att då titta på de senaste riktiga opinionsmätningarna så att säga, så ser vi att i juni månad så har det gjorts sammanlagt fem mätningar. Den senaste kom precis innan den här sändningen gick ut i eten, första gången alltså den 22 juni. Det var från Centio Research, 13,6 procent. Det är det institut som brukar ge oss de allra högsta siffrorna. Och det är exakt samma siffra som vi fick förra månaden, så där står vi alltså still. Tittar vi på alla de fem mätningar som har gjorts i juni månad så har vi ett genomsnitt på 10,6 vilket är ett par tiondelar bättre än förra månaden från exakt samma institut. De institut som återstår de brukar ge oss lite lägre siffror så att snittsiffran väntas bli omkring 9,5 för juni månad och det är en smärre uppgång vilket ju är positivt naturligtvis. Ja, som jag inledde med så var det så att vi har ju avslutat debatterna och voteringarna i riksdagen även om en del arbete fortfarande återstår. En av mina senaste debatter som jag talade om det var om regeringens skrivelse om riksrevisionens rapport om etableringsförberedande insatser för asylsökande. Och vad jag kom in på då i mitt anförande det var det att vi nu har sju riksdagspartier som tävlar med varandra om att anslå den ena absurda summan efter den andra till olika projekt som nästan undantagslöst misslyckas gång på gång år efter år. Och det tycks inte finnas någon övergräns för hur mycket man är villig att satsa av skattebetalarnas pengar för att fylla igen det här bottenlösa hålet. Som jag liknade det vid. Och jag jämförde också med när riksbankschefen Bengt Dennis för drygt 20 år sedan försökte försvara den svenska kronan genom att höja räntan till 500%. Och på frågan hur högt räntan kunde höjas så svarade han att the sky is the limit. Vilket i princip betyder att det inte finns någon övre gräns alls. Och idag verkar det inte finnas någon övre gräns för hur mycket man är villig att spendera på massinvandringen. Och... Jag tog då upp en del siffror från regeringens senaste vårdproposition där det framgår att år 2006 så spenderades 4,5 miljarder på migrationsområdet. Alltså utgiftsområde 8 i budgeten. Det täcker ju naturligtvis inte alla kostnader men det ger ändå en fingervisning vart åt vi är på väg. Prognosen för år 2013 är 10,2 miljarder kronor. Det är alltså en höjning med 127 procent sedan 2006. Och sen så på utgiftsområde integration så har kostnaden, kostnaden stigit från 3,4 miljarder till 9,9 miljarder. Alltså en höjning med 191 procent. Och under samma period har inflationen varit 11 procent. Och under samma period har man också skurit ner på, på välfärdsområdena. Det var lite grann det som var huvudpoängen i mitt anförande där. De här debatterna, de senaste debatterna finns ju också att se på... Eh, Sverigedemokraternas partihemsida Så att eh, ni får jättegärna gå in där Och eh, både se och höra dem via vår Youtube-kanal Jag kan också passa på att nämna det att Sverigedemokraterna har nu Senaste månaden skulle jag vilja säga Gått förbi Socialdemokraterna När det gäller eh, antal visningar på Youtube Vi är alltså större, vi är det största partiet i Sverige På Youtube Alla partier har varsin Youtube-kanal och Sverigedemokraterna har fått flest visningar. Det är flest som ser våra klipp numera. Det var bara Socialdemokraterna som överträffade oss tidigare. Men nu har vi tagit oss förbi även dem. Det tycker jag är jätteroligt. Jag gör som så att jag bryter redan nu för en första pausmelodi. Och det ska bli Sven Bertil Thob om allt går som det ska förnyar det gyllene fyar skinstäder och byar betrånar vår syn hästarna länka i vatten sin sänka det är stampa och stänka och knäcka till syn åskar bullrar och molnerna kullrar dianaren knallar bland äkar och tallar där blistern ljunglar helt ljuden gunglar bland och kungar i vann Såna lyftas med lekande maner, när nöjd tändasar med gaffel kan pappa, den Neptun i man. Köstar på kyskminor, Om fram av allt. Men så synskråden på oss till jorden. man bumpar och sörrar och lämnar den bullar med hastel i hand Engelsman skjuter Har knappt fler minuter Det eko Bland bergen blir strand Se på ståten, Se alla i båten Dig böllorna skaka Från av oss tillbaka Guck upp min tröja Jag skådar din slöja Din himmelsblå tröja Med röda Tänk från en gammal skuta Den blickrar som man Är du besatt? Akta dig till skjuta Hörra vad det sjungar glad Solen i ögat Blås morvis där redan rycker Ulla vinrad Ulla vinrad Hörra Hörra Gå kanter, till och stilla Ja, det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholm när Radio på 88 MHz. Och det vi hörde var Sven Bertil Taube som sjöng Bellman. Det var Febus förnyar. nyar. pratade innan musikpausen om ett av mina senaste anföranden i riksdagskammaren. Ett annat sådant handlade om arbetsgivare som anställer utlänningar utan tillstånd. Och vilka straff de ska få. Det är så att regeringen har lagt en proposition om hur... Sådana ska bestraffas Sverigedemokraterna la en följdmotion på detta Och menar att det krävs betydligt hårdare straff Och en helt annan inställning än den som regeringen har gett uttryck för Regeringen menar alltså att arbetsgivare som anställer utlänningar Som inte har rätt att vistas i Sverige ska kunna straffas Arbetsgivarna ska kunna dömas till böter Eller när omständigheterna är försvårande till fängelse i högst ett år Oavsett om ett straff krävs ut eller inte Ska den som anställer utlänningen utan tillstånd betala en särskild avgift Brott ska också kunna leda till att rätten till offentliga stöd och bidrag försvinner. Utlänningar som saknar rätt att vistas i Sverige ska enligt lagen ha rätt att få lön och annan ersättning för det arbete som de har utfört. Om det uppstår en tvist om innestående ersättning ska lönen åtminstone motsvara tre månaders heltidsarbete för den minimilön som följer av kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Och så vidare. Sverigedemokraterna menar som sagt att det ska vara hårdare straff än vad regeringen föreslår Det ska vara högre böter Det ska även vara fängelse upp till sex år Indragen F-skatt i grövre fall Och vi menar också att det är ett skattebrott att anställa människor svart Alltså anställer man folk som inte har rätt att vistas i Sverige Då anställer man dem naturligtvis med avsikten att slippa betala skatt och det är ett skattebrott vilket regeringen har bortsett ifrån helt och hållet. Det ville Sverigedemokraterna lyfta fram och vi ville heller inte att det skulle vara fullt så förmånligt för utlänningar att komma hit och bryta mot lagen. Det ska naturligtvis vara så att de inte ska straffas, straffas direkt särskilt hårt men däremot så ska de inte få lika stora förmåner som regeringen vill bevilja dem. Det var ytterligare en av mina senaste debatter som ni också kan se om ni går in på Sverigedemokraternas hemsida eller på Youtube och letar efter den. Det har också varit en aktuell debatt som Rickard Jomshoff har hållit för Sverigedemokraternas del och det gällde skolpolitiken. och Det var en av de absolut sista debatterna som hölls i kammaren innan sommaruppehållet och det är därför väldigt enkelt att hitta på Sverigedemokraternas hemsida. Det var också en debatt för inte så länge sedan med Jimmy Åkesson naturligtvis, där Jimmy fick in många uppskattade spetsfundigheter och repliker som har citerats och omtalats en hel del på internet och som har sett av väldigt många vilket naturligtvis är väldigt positivt. Avpixlat ja, är en sajt som eh, lyfter fram en hel del eh, obehagligheter, obehagliga sanningar kan man säga, om mångkulturens konsekvenser. Och jag har hittat en del eh, intressanta saker där. Det står bland annat om att det har avslöjats av en revision i Kalmar kommun förra året att miljonbelopp i felaktiga socialbidrag hade betalats ut till invandrare under en period som det så kallade invandrarservice hade ansvar för utbetalningarna istället för socialtjänsten. Och trots att de här omfattande oegentligheterna avslöjades så har ingen ställt till ansvar för miljondullningen av felaktigt utbetalda socialbidrag Sverigedemokratiske riksdagsledamoten Thoralf Alfson väljer därför att polis anmäla kommunen I Kalmar satte man som vi berättat Bocken som trädgårdsmästare och lät i socialförvaltningen ställe Något som kallas invandrarservice administrera bidragsutbetalningar till alla invandrare som Kalmar kommun har att försörja Människor utan respekt för skattebetalarnas pengar som flyktingsamordnare Lars-Ove Angre delade frikostigt ut bidrag till alla invandrare långt utöver socialbidragsnormen och utan att kontrollera om uppgifter om invandrarnas ekonomiska situation stämde. Angre försvarade agerandet med att det var kränkande att misstänka att bidragssökare inte talar sanning. Och Sverigedemokratiska riksdagsledamoten Toralf Alfson, hemmahörande i Kalmar, har vi flera tillfällen tryckt på för att kommunen ska utreda och ställa till ansvar någon eller några för denna omfattande försvinning av Kalmarbornas skattepengar. Det har inte skett. Istället har de ansvariga, bland annat ovanämnde angre kommit med diverse bortförklaringar till varför det blev som det blev när invandrarservice fick administrera utbetalningarna av bidrag till kommunens invandrare. Toralf Alfson väljer därför att polisanmäla kommunen för att en utredning av ansvarsrågan ska komma igång och gå gärna in och läs på Toralf Alfsons blogg det är ganska lätt att hitta om man googlar efter Toralf så hittar man den tämligen omgående något annat som har nämnts på den här bloggen avpixlat. det är just hyckleriet om ja, det mångkulturella hyckleriet och hur det kan iaktas efter att den politiska ledningen i Stockholms stadshus i syfte att minska segregationen har beslutat att ett antal kommunala bolag och förvaltningar ska flyttas ut från innerstaden. De anställda på respektive bolag eller förvaltning är inte alls förtjusta i förslaget och har skickat fram sina fackliga företrädare att protestera. På Stockholm Vatten, vackert inhyst i Bobergs palats mitt i stan är de anställda måttligt roade av att behöva flytta till de mer mångkulturaliserade delarna av ytterstaden. Man skyller kreativt och långsökt på en rad logistiska nackdelar med att flytta verksamheten. Bland annat att man har fler uppdrag söder om stan. Och att man tar i med överord om att flytten skulle innebära en katastrof för verkets kunder. Ingen ska dock inbilla sig att det låter till minsta annorlunda om flytten gått till något av de kulturberikade områdena på den södra sidan. Fittja, Alby, Hallunda, Norsborg och så vidare. Vad det i realiteten handlar om eller sedvanliga hyckleriet. Gärna mångkultur, bara inte på min bakgård. Särskilt illa skorrar det när facket, i det här fallet kommunal, Saco, Vision och ledarna, där vissa förbund, till och med utesluter Sverigedemokrater, vägrar att leva som man lär och omfamna den massinvandring och mångkultur man predikar för andra. Var femte anställd på Stockholm Vatten har hotat att säga upp sig om man tvingas ut till mångkulturen. Hyckleriet är förstås inte mindre hos de politiker som beordrar ut sina tjänstemän till förorten. Själva har de inga planer på att lämna sin centralt och pittoreskt belägna arbetsplats mitt i stan för att njuta av ny svensk mångkultur på arbetstid. På sin höjd kan man, som nu senast integrationsminister Erik Ullenhag, folkpartist, tänka sig att gästspela en vecka i förorten, men där går gränsen för mycket av den nya Sverige man tål. Och den här nyheten kommer ursprungligen från Dagens Nyheter- Ja, jag gör som så att jag tar återigen en kort musikpaus. Och den här gången så ska det bli med anledning av att det ju faktiskt är sommar. Ultima Thule. Det här är Radio SD, Demokraternas röst i Stockholms Radio som sänder på 88 MHz. Det vi hörde var Ultima Thule och den blomstertid nu kommer. Jag går vidare på notiser här. Eh, natten mot Tisdag misshandlades en 23-årig kvinna som var på väg hem i Kristineberg- ...i Oskarshamn. Tre utländska yngre män konfronterade henne på gatan... ...och frågade om hon var svensk. När hon svarade ja på frågan... ...blev hon uh, slagen till marken... ...och misshandlad av de tre männen. Männen ställde sig sedan gränslig över kvinnan... ...och sa, välkommen till Sverige... ...det är vårt land nu, inte ditt. Polisen rubricerar händelsen som hatbrott... Händelsen är inte på något sätt unik utan tvärtom är denna typ av rasistiska hatbrott med utländska gärningsmän och svenska offer som ökar kraftigast och troligen utgör en majoritet av alla hatbrott idag. Står det alltså även i avpixlat som jag nämnde tidigare. Det här har också uppmärksammats på flera olika håll i annan media. Men allt är inte bara mörker. Utan det hände också att Sverigedemokraterna lyckas få igenom Ett annat förslag i olika församlingar. Till exempel så finns det en rubrik Som lyder SD stoppade genuspedagoger på förskolan På onsdagen fick SD-väljarna I Västerås Maximal utdelning för sina röster Då bland annat så kallade genuspedagoger I förskolan stoppades med blott en röstsmarginal Det var budgetfullmäktige i Västerås Och de rödgröna och alliansen var på det stora hela överens om hur pengarna skulle användas. I två frågor gick dock åsikterna isär och i båda fallen avgjordes Sverigedemokraterna. I det första fallet handlade det om så kallade genuspedagoger i förskolan och om dessa skulle införas. De rödgröna var positivt inställda men det blev Sverigedemokraterna som la den avgörande rösten. 31 mot 30. Och i fall nummer två handlade det om pri privata aktörer inom kulturskolan och lagen om valfrihet. Alliansen önskade ge plats åt fler aktörer medan de rödgröna var emot. Här blev rösterna 33 emot och 28 för. Uppenbarligen bittert för Socialdemokraterna med anledning av hur de uttalade sig. Och det här har också uppmärksammat i Sveriges Radio. I Helsingborgs Dagblad så har det uppmärksammat att Sverigedemokraterna fick igenom yrkande om jurkrav vid upphandling. Det är alltså föräldrar till elever i Landskrona kommuns skolor som reagerar över att halalslaktat kött förekommit i matsalarna. Med Sverigedemokraternas hjälp kan föräldrarna nu känna sig säkra på att köttet i framtiden endast kommer från djur som slaktats med bedövning. Kostavdelningen på kommunen har inte kunnat garantera att köttet slaktats i enhet med svensk djurskyddslag och menar att maten ska vara eller inte vara halal godkänd inte går att använda som upphandlingskrav. Föräldrarna till de berörda eleverna har åberopat såväl etiska motiv som att skolan ska vara icke-konfessionell. Sverigedemokraterna har tagit sig an frågan och i samband med att den preliminära budgeten för 2014 antogs i fullmäktige yrkade partiet på att kommunen i sin kommande upphandling ska kräva att allt kött som används framledes åtminstone ska komma från djur som slaktas med bedrövning. Vidare krävde man att köttet ska komma från djur som transporterades i maximalt åtta timmar och som inte behandlats med antibiotika såvida de inte är sjuka. Och Sverigedemokraterna lyckades få majoriteten med sig på det yrkandet. Utöver det beslutades även att 200 000 kronor ska användas till att öka kvaliteten på maten i kommunen. Det är alltså landskrunga, det är ju där vi har mycket starkt stöd på 20 procent. Så där är vi väger våra röster mycket tungt. Jag nämnde ju tidigare som sagt att vi har haft avslutning i riksdagen efter, eller, ja, efter tre år. Det känns fantastiskt att vi har tagit oss igenom tre riksdagsår. Och gjort det så här långt med heden i behåll, för jag lov att säga. Vi Sverigedemokrater vi var helt nya för, för knappt tre år sedan. Men vi hade som sagt en avslutning inför det här sommaruppehållet då och talmannen höll då ett tal då avtackade några som lämnat riktan. Och han sa då så här, talmannen Per Westerberg alltså, ärade ledamöter, även riktans ledamöter får då då det förutsättningar och några har därför valt att lämna oss under våren. Det är nu hög tid att rikta stort tack till er. Och då började han med att rikta sig till Nyamko Saboni. Och då sa han så här att de som känner Nyamko väl känner också igen benämningen svarta faran som syftar på hennes snabba och orädda sätt. Vare sig det gäller skidtävlingar i Davos svarta pister eller i politiken. Det har verkligen lyst igenom även för oss som bara haft förmånen att känna henne som politiker. Ingen kan anklaga Nyamco för att inte våga ha kontroversiella åsikter. Hon står dessutom för dem. Hon har alltid haft ryggrad och talat högt om det hon brinner för. Inte minst bättre integration och kampen mot hedersvåld. Ja, det där är ju faktiskt egenskaper som man kan tillskriva en hel del Sverigedemokrater att våga stå för sina åsikter och ha ryggrad. Faktiskt i högre utsträckning än de flesta politiker från övriga partier. En annan som avtackades var Mariam Yatanfar som kommer från Solna. Och då sa talmannen så här att i Solna är hennes framåtande och oräddhet omtalad. Inte nog med att hon måttade in sitt skrivbord inne hos kommunstyrelsens ordförande utan hon kandiderade också till valet 2006 under parollen Sverige består inte bara av medelålders vita män tillsammans med sitt eget foto. Och en tredje person som avtackades det var Otto von Arnold och då sa talmanen så här att bokstavligen från den skånska myllan kom Otto von Arnold in i riksdagen 2007. Otto kände sig kallad att vara med och påverka på riktigt genom politiken då han blev aktiv lantbrukare på heltid på Jordberga gård. Som småföretagare med genuint intresse från gröna näringarnas villkor fann Otto sin politiska hemvist i Kristdemokraternas lantbrukspolitik. Hans politiska fokus har legat på hållbarhet och varsam landsbygdsutveckling ur både etisk synvinkel och miljösynvinkel och på att värna det sociala ansvaret. Och alla dessa tre önskades också lycka till i sina framtida värv. Jag konstaterar ju att bland de här tre som avtackades så var det åtminstone två med någon typ av invandrarbakgrund. Jag vet inte om de är födda i Sverige och jag vet inte hur länge de har varit svenska medborgare. Däremot så vet jag att jag har lagt en motion i Sveriges riksdag om att man ska ha varit svensk medborgare i åtminstone tio år innan man tillåts kandidera till riksdagen som ledamot eller till ersättare till ledamot. Och framförallt också för att kunna bli statsråd naturligtvis. Ja. Det var väl allt som jag hade tänkt att bidra med i den här sändningen. Ni som vill kontakta Sverigedemokraterna får jättegärna ringa 08 50 00 00 50. Där kan ni också få information om hur man blir medlem i partiet. Gå gärna in också på www.sverigedemokraterna.se och läs om vad vi gör i riksdagen, lyssna på våra debatter och anföranden och läs gärna om vår politik. Och ta del av detta. Sprid gärna information om Sverigedemokraterna till släkt och vänner. Gå gärna in på även sådana sajter som avpixlat och status.st. Det sist nämnda där finns alla opinionsmätningar som Sverigedemokraterna har omnämnts i ända sedan 2006. Vi gör som vanligt att vi avslutar med musik och det blir blåsippans väg. Och lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då.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 de änta står och lyser Vars trådan är i marken Är tusen år och mer Där syns det lite strimma Där glätet blir trampat Där natten rötter lottas Det är en stig som jag ser Jag vill av er väg så bred Och följer stigen stranta led ja, jag vill av jag är inte fisk jag var det blåsigt fanns väg Som nästan ingen dom förut Och jag följer den till sidan Jag vill sluta Ja, jag var blåsigt väg Som storm och regn och som förslut Ja, jag såg den när Min sidan blivit slut Men nu är det lilla fegit Som alltid går och gnäller Men ändå följer vägen som är jämn och slät och rak till i en segel Och frågar vem som står där Är det verkligen en myntryck Som inte står för sin sak Nej du och jag har ett val Fortsätta att för eller vi ha Du gör som jag och vägrar vad en sak Nu väljer då sitt väg om är och du följer den till stigens taget släpp Ja, du tar i väg Två storm och regn och uppförslut Ja, du tar den när vi stiver jagat släpp Många vägar, många stigar Till våra sinnen Vägar breda stigar, smala stund Hos varje man Och varje vad vi gör hinder. Vi väljer blåsiffans väg De nästan ingen ändå förut Och vi följer den till stigen som vi ser. Ja, vi tar blåsiffans väg Och storm och regn och slut. Ja, vi tar den när vi tvivel mot oss Väljer blåsiffans väg från nästan ingen som förut Och vi följer den till stigen stravitslut Ja, vi tar blåsiffans väg från storm och regn och uppförslut Ja, vi tar den när ni tvivlar mot att sluta Blåsiffans väg Blåsiffans väg Blåsiffans väg Oh